Розділ тринадцятий Знову настав липень. Дюсандер Охайнов вбраний в один із трьох своїх костюмів, а втім не найкращий, стояв на автобусній зупинці і чекав на останній автобус, що мав доправити його додому. На годиннику була 22.45. Він ходив у кіно, дивився легку комедію, Ні про що й дістав море втіхи. У доброму гуморі він перебував, відколи прийшла ранкова пошта. У ній він знайшов листівку від хлопця, глянсове кольорове фото пляжу Уейкікі, а на тлі біля як кістка висотні готелі. На звороті була коротенька звістка. Шановний містер Денкер, ого, як тут круто. Я щодня плаваю. Тато піймав велику рибу, а мама читає все, що не встигла за програмою. Жартую. «Завтра підемо на вулкан. Я постараюся не впасти всередину. Сподіваюся, у вас усе добре. Не хворійте, Тед!» Він саме всміхався над значущістю останнього рядка, коли чиясь рука торкнула його лікоть. «Містера?» «Так». Він сторожко обернувся. Навіть у Санта-Донато грабіжники не були екзотикою і аж скривився від амбре, що вдарило в ніс». У тому смороді злилися воєдино пивний перегар, гнилі зуби, висхлий під і, напевно, мастерол. То був волоцюга в мішкуватих штанях. Зверху на ньому, від слова воно, була фланелева сорочка, а на ногах старезні кеди, які тепер не просили каші лише завдяки замисканим смужкам із острічки. Обличчя, що стирчало над цим блазнівським костюмом, нагадувало про смерть бога. «Містере, дасиш копіечку? А то мені в Лос-Анджелес стра, на автобус не фатає. У мене там інтерву буде, да роботулька підвернулась. Мені тільки десять центів на автобус експрес. Я б то не просив, але це ж мені як ото мана з неба». Дюсандер спершу насупився, та потім усмішка повернулася. «Тобі справді треба сісти на автобус?» П'яниця кволо всміхнувся, не розуміючи, про що йдеться. «А що, як ти поїдеш на автобусі зі мною додому?» – запропонував Дюсандер. «Я наллю тобі випити, дам поїсти, пущу в ванну, постелю ліжко, а натомість попрошу лише поговорити зі мною. Я стара людина, живу сам, іноді так бракує людського товариства». Щойно ситуація прояснилася, а лкаш заусміхався ширше. «Старий багатенький педрило, охочий до бомжатинки». «Зовсім ото сам. Хірово, скажи!» На широкий вищер з інсинуаціями Дюсандер відповів увічливою усмішкою. «Єдине, про що я попрошу, сидіти подалі від мене в автобусі. Від тебе сильно тхне!» «Мо ви й не хочете, щоб я вам хату завоняв?» – відказав п'яниця, у котрому зненацька прокинулася хмільна гордість. Ходімо, Автобус прийде за хвилину. Зійдеш на наступній зупинці після мене і повернешся на два квартали назад. Я чекатиму тебе на розі. Уранці побачимо, що я зможу тобі пожертвувати. Може й два долари. Або цілих п'ять», – просяя Волоцюга. Про гордість хмільну, чи яку іншу було забуто. «Можливо, можливо», – втрачаючи терпець, сказав Дюсандер. Він уже чув тихе дизельне годіння автобуса. Ти в бурлаці в брудну руку четвертак, а рівно стільки коштував проїзд в автобусі, і, не озираючись, відійшов на декілька кроків. З-за пагорба вже сяйнули фари автобуса, а болоцюга стояв і вагався. Коли старий педик, не оглядаючись вибрався східцями автобуса, він ще стояв і бурмосився на четверта у руці, потім повернувся, щоб іти геть, але останньої миті змінив напрямок і вскочив в автобус перед тим, як стулилися двері. Четвертаку квитковий апарат викинув із виглядом людини, яка ставить сотню доларів на ризиковане парі. Проминув Дюсандра, лиш побіжно ковзнувши по ньому поглядом, і вмостився в кінці автобуса. Потім закуняв, а коли прокинувся, багатого педика вже не було. Він зійшов на наступній зупинці, не знаючи правильно це чи ні, та й не особливо цим переймаючись. Повернувся на два квартали назад і побачив під ліхтарем невиразну фігуру. «Старий педик, так». Голубець дивився, як він йде до нього, і стояв, наче випнувшись. Раптом волоцюгу огорнув холод поганого перечуття. Він підказував йому розвернутися, забути про всю цю катавасію і йти геть. Та ось уже дідуган ухопив його за руку, і хватка в нього була напрочуд міцною. «Добре», – сказав він, – «я дуже радий, що ти прийшов. Мій дімон там, недалечко». «Амо десятку» промовив Волоцюга, дозволяючи себе вести. "Мамо й десятку", погодився старий педик і розсміявся. "Хто знає,